Що був сухонький, а личко гладеньке. Е, господи, найлегко спочиває, а нам його згадувати. А що, ви вже труни, більше нікому не позичали? перемовчавши, питає юстину. Ми не позичали? Та дванадцять разів мою позичали і вісім разів дідову. Я вже лише від того року сказала Дмитрикові, що ото зі мною живе. Щоби якось дав знати у селі, що вже більше мою зичити не будемо, бо я розслаблася, то все може бути. Виджу, що дні мої пораховані. А діти зробили дуже добру труну. Дуже добру, скажу тобі, дочко. Вифарбували по-моєму. Видиш, як лялечка стоїть, моя хатка. Другі думають, що їх хатка ота, що три поверхи має, або ота, що на чотирьох колесах їде. А воно, дочко, ні. Оце наша найголовніша хатка, Що порохи в ній тепер протираєш. Добре по кутиках витирає, Би ніде не лишилося. Бо якби нагло умерла, А діти угорю будуть плакати, То ще поховають бабу у труні з павутинням. А потім, що люди будуть говорити? Ну, то вже тепер ніхто й не приходить сичити. Бо тепер є у кого в селі позичати. Багато собі трунви поробило Були такі, що зробили Та й зичити нікому не прийшлося Бо вже самому треба було А оця моя домовинка Відей найстарша у селі Двадцять п'ять років це не день Але хіба вгадаєш, коли тобі дорога до неї простелиться І так у душу не дбаємо Усе у тіло та у тіло А то і про смерть варт Хоч раз на рік подумати Колись то старі люди, дочко, навіть день своєї смерти знали. Ото могли прилагодитися так, як треба. Мій тато покійний, земля йому пером, устав у досвіта. Походив по подвір'ю, навідався до худобини, обійшов городи та й зайшов до хати. Припав на коліна, виказав отче наш. А ми малі були, ще спали у запічку. Чуємо, як тато кажуть до мами. «Давай, жінко, мені сорочку, неси свічку» або буду гинути зараз. Мама сплакала, кинулася в комору, винесла товсту кручену свічку, дала татові перебратися. Тато, як ліг на лаві під вікном, то так і не встали покійничок. Ми думали, що уснули наш тато, а тату уснули навіки. Але ж, бо наш тато заслужив такого знання дня і години своєї смерти, бо тато говів усі говіння, у свято не робив, не лихословив, ворогів не наживав. Маму не бив, дітей на стороні не мав, любасок також. Людей не шахрував, сповідався два рази на рік, бідного не обідив. Скаліки не засміявся, молитвенні книжки усе неділями читав і нас учив. Видиш, вже геть стара, на покров мені дев'яносто без двох років буде, а я ще потепер святе письмо і діточі казки без окулярів читаю. А що мала покойна Варвара Біличучка з Білого потока? Та не так Варвара, як її фамілія. Відумре бабенка його оживає, відумре і оживає. Поклали на стіл, склали їй руки, засвітили свічку, а вона, покійниця, відкриває очі і силується сісти. Гай було так, два рази чи три рази за день Божий, то аби нарешті спокійнилася, діти наймали у дванадцятьох церквах служби, бо де то таке було, щоби так людина каралася. А все, дочко, гріх і... Бо і мольфарила, і ворожила. А що мстива була покійниця? А скупонька? Найбог хоронить. Бувало, бідний прийде у хату та попросить кусень хліба, а вона як утвориться, та так, як та брама, що навстіж... «Було добре робити, то мали би сте свій хліб, а ні по чужих хатах старцювати». Не один з її хати голодний та без води пішов. «Ай, дочко, будемо збирати з паркана, поки ще порохи на вулиці не збиті, а потім ще от ото погріємося на сонечку. Кісточки мені ломить дуже, то, може, ще сонечко вигріє?» Казала мені тонця поміняти оці траурні пов'язки на руки але так їх ні разу за 25 років і не поміняла. Шкода викидати, а зичити не будеш. Вони такі, як були, і чорні. А чорний є чорний через 100 років. А рушники ці маленькі. Це на вінки. Люди з вінками прийдуть, домашні вінки куплять, внуки, правнуки. Та й я скрізь на похорони ходила. Набереться з 15-20 вінків то тим, хто буде їх нести, треба щось дати? Треба. Отак, бачиш, і понабиралося всього потроху, і за всім треба дивитися, бо це таке гадзівство, що важніше від усього другого. Друге можна занедбати, а це невольно. Як живеш по-людськи, то й ховати тебе мають по-людськи. Чимало то народу вигибло без свічки, без труночки, без хреста. А тепер хоч час такий, що і свічка є, і до свічки. «Складай, дочко, усе отак, як я, щоби було рівненько, отако». Вискладені біленькими рядочками речі, призначені для смерти, сумирно гріються у розкритій, білій зсередини і чорній зверху, домовинні перед верантою. Юстина сидить коло мене на лавці під хатою і складеними на грудях виробленими руками – Дивиться на порожню вулицю, потім бігає поглядом по своєму городу, що шкіриться викошеним бадиллям і жовтими зубами рясних гарбузів, а далі півобертається до мене. Хочу щось тобі казати, а ти мене слухай добре і май пам'ять на те, що буду казати. Я дітям своїм і внукам наказую, наказую, а чи вони мене чують? Хочу, аби розуміли, що то є смерть, а вони ти та шмаркати починають, та у сльози, голосять, якби я вже вмерла. А я їм наперед розказую, щоб усе зробили так, як треба, так, як мене нення тато вчили. Ой, ого, а ти як добру пам'ять маєш, запам'ятай усе добре. То прийдеш, розкажеш, бо вони у горю забудуть, як я казала, та й зроблять не по-моєму.